Enndaian ospatu berri den David zurrutuza kampuseko neska motilaak agurtzera orbilduta David zurrutuza errela taldeko jokalaria. Espainiako Liga amait ondoren bakantzetarko tenborak gutxi izan duela azaldo digu. Aurre denboraldiak gero zeta lehenagoa abiatzen dira, izan ere prestakuntza fisiko eta ziku korako denbora geio baliatzen dute. Espainiako Liga gogorra dela saldu dugu. aurre denboraldian gauzak ongi ekitea eta ongi entrenatzea baita forman egotea ezinbestekoa da. Zurutuzaren esanetan ligaren amaierara nio ongi iristeko. Berarekin mintzatu gara. Bai, bai, bai gugon ba, bueno, denboraldia hasi Hasi zibaen no oleen ba ba gorra izatea eta denbora luzekoak eta ordun ba, ba bueno eh tarte bilatzuanean ba, aste honetan ba, ba etorri naiz pixkatu mekin da eta bueno e, Eh, nuen ikusten eh zentsuriken dio ikusten, eh ezman ezmane ez honi hemen eh, ba, momentuan, ez? Bai. E, eh, idago kiones eh aipatu duzu, bueno, nahiko azkarra direla eh ilabetea ilabete hauek astean zebait alditan eh, entregatzen duzute, pixka ut eh zenuko antolaketada duzute udara partean. Bastantzear reititugu ustete chun hola. Ar, goizta txaldea e, iru aldiz, beraz e, sei, gehi, iru, behatzi, behatzi, entrekamendu. Eta, ba bise, ordu asko pasatze dugu, e, goizta txalde dauden entrekamenduak, hama e, ordu pasatze dugu horre instalakuntzatan. Eta, bueno, nahiko gogorra izaten da, baina, baina beharrezkoa ez, denburaldi hazteko, ba, ba, hankak ba, lantzea, da, bueno, gorpuzan lantzea, Eh, azkenan ondo etortzen da, ze gero den luze izaten da ta azkenan gorputzak eh, memoriaka. No eske baitz fisiko da eh, alde batetik, baina baitare ere prestakuntza psikologikoa baitare lanketa hori baitare ere zute osote dut, ez dela bakarri fisikoa izango, baiz bueno, beste arlo batzuetan baitare eh, arituko zaretela harrituko lanean, ezta. Bai, noxi bai, aer, eh, azken fin hemen eh... Fubola ez da gari fizikoak, gauza asko daude ez. E, eta orduan bat, landu lan du Noski, bai, taktika, psikologikoki, e, teknika, eta gero, bai, ba, fizikoak ez da utzi behar ez da ez, baina bai, bai. Azken galdera bat, e, lagunekin, zue kideekin elkartu zara, e, bueno, guztiak elkartu zarete den moraldi, horre den moraldiak prestatzeko, pixka bat nola eko ez dituzu e, bueno, kideak? Kideak, ba, ondo, ondo har e, egia da Ba, ba gero ta gutxiago dauden ere, ba garaikoak, zenia Zarrenetako bat naiz eta bueno, hori ba, normala da, 52 urteekin gero ta gutxiago belitzen dira. Baina ondo, ondo, kideak e, gero ta gazte gehiago, e, beste ba, Beste gauza bat, azkenea beste energia bat dakate eta beste inexperientzia horrek ba, bueno, ere beste sasoi bat eta jokatzeko era badaka, baina ondo e, ondo etorreko zaigu, gaina ba, nik uste horrengu e, talde polita okagula eta urte honen gogo. Ba, mi esker David egurean izatagatik eta espero zagoen bueno, ba, urrengo urtean ere, endaian nire pikatzera kampusa. Ea, Datorren aste azkenean Irungorre Real Union taldearen aurka jokatuko dute eta asteberdinean, ilaren 28an, lanun batarekin bigarren mailara jetzi den Osasuna taldearekin jokatuko dute Bergara. <gülüyor>